I sključivo oni koji su krštani u inovcijicini, svetove duha, svetoje pravo da sami crkvi. I tome možda treba naguvastiti jer neki to nije se znavi. Na ovim prostorima u braćoj sve ste postoji samo jedna crkva koja nudi silu bođu. To je pravotvalna crkva, mitrobovija, crnogorsko primor. Svi oni koji se pozivaju, a nisu pod njenim blagoslovom, ne mogu da ponude život i nude braće i sve se, se smrh na zlatnim kašikama. To je mnogo važno da znamo da napravimo razliku. Naravno i svi oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi, a oni koji se trude da kako treba, žive u pokajanju, u postu koji imaju kontakt sa svojom crkvom, sa svojim sveštenicima koji provjeravaju svoj život, svoje duhovne stanje kroz svetotajnom ispovijesti i oni bratni sve se mogu da priđu svoći tajne pričnosti. Oni koji su eto samo postili na neki svoj način koji se nikad u životu nisu ispovjedili a od svetog krštenja je prošlo poprilično vremen, recimo godina, dana, da ne govorimo i više od godine, a da se nikad nisu ispovjedili kod sveštenika, ženu i na ovaj način do nekoje želimo da ne budemo odgovorni, da je ipak bolje da se sačeka, bit dana, bit će vremena, bit će i svetih da popriječaju se nekim od blagoslovnih sveštenika, pada uz njihovu pomoć i uz njihov glagoslov, ridne s svetoj tajini, posle, pričašća posve obavljene ispovjesi. Jer je ona mnogo važna, braće i sestre, zbog nas samim. Zato što se mnogo griješi braće i sestre danas, a mnogi ljudi ne znaju da griješa. A čovjek ako pogriješi, bogotovo ako smrtno pogriješi, a pokajanjem se nečisti od grijeha, ako prijeđe u takvom nastrojenju svetoj tajnih pričašća, ona ima jedno nepoželjno dejstvo, čatira čovjeka i prži nedostojno. Prosite što praznik je ovaj smjer, vas kresenje Hristovog donekve remete i ovim primjedbama, ali smatramo da je jako korisno i poučeni iskustvom iz prethodnih godina, smatramo neophodnim da kažemo i ovu riječ, i ova smjerenja ili, da kažemo, obavještenje. Dakle, nekad se priče kršteni krštani, oni koji su postili, kako su postili, aj sad da ne ulazim u detalje, ako bismo ulazili, Malo bi ko od nas ovdje bio dostojan pričašća, ali praznik je. Gospod želi da nas primi, da se sredini sa nama samo oni koji su optereseni teškim grijesima i koji se nikad u životu nisu ispovjedili. To je, popričali sa sveštenikom pravoslavne crkve, predlažemo da odlože pričašće za neki drugi dan, da bi ono tog dana Bilo na spasanje duša i tijela, a ne na sud ili posljednje. Vjerujte, braće i seste, držimo da vjerujete, ti ste se sabrali, da se u svetoj tajni pričešća pričešćujemo, to je sjedinjujemo sa samim prečistim tijelom i samom prečistom krvim, vaskar sloga Boga čovjeka. Dakle, nije mala stvar u pitanju napotiv, najveće što, što čovjeku može da se desi, ali da bi bilo nešto srednje na život svječni, treba čovjek da je pruži ono koliko može čovjeku. Oni koji se budu pričaštivali, neka prilaze u redu i mirno i u srpljenju sa ove strane, a sa ove strane neka bude ostalen prostor, Da mogu da prođe oni koji su se pričašljivi. Još je bluvažno naglasiti da ko privazi svetoj tajni pričaš će. Bude jako oprezan kad privazi svetom putiru. Da ne pravi nagroje pokrete, rukovom. Da ne privazi ni previše blizu, ni previše doleku. Kad primi svetu tajnu širom otvorenih usta. Zatvori ih kad cršnih položi darove usta, zakvori, probutaj, sačeka da džakon obriše usta upusom i u miru i dalje. Prilikom primanja svete tajne da ruke budu prekuštene po nanama, bez naglih pokreta u blizini puteve, sa strahom i trakatom vraci crske. I u miru sačekajte da se završi sveta liturgija. Nemojte da podlegnete opasnoj trebali i zamki demonom, da odete sa svete liturgije pričestivši ste, a ne sačekavši konačni otpust. To je težak grijeh po riječima naših svetih otata, takav čovjek se izjednačuje sa judom i zdajnikom koji uzeo uzao zalogaj i napustio trpezu prije nego što su svi ustavili. Vratne da bažnje to mnogi ljudi rade i zbog toga i stradaju. Primirši pričašte, naznimo svoje mjesto i sačekajmo kraj sve teriturije i konačni otpust srštveno služitelja, pa ćemo onda u miru da izazemo i dolje u velikoj sali da se poslužimo, da se malo vidimo i radost podijelimo jedni sa drugima da se pozdravimo sa vaskešnim Боже, славим Христов, Отцов,